Vi er så i gang med at lave sådan et projekt med et lydkort på, over anhold og nu er vi så i gang med at optage en lyd, og vi skulle også at tage, optage en eller anden lyd mere. Så vi tager, optager os, der går og snakker. Okay, og vi går herude på øh, den her vej, hvor der bor nogle sjove mennesker. Øh, det hedder Søster. Det er Søster, der bor Vej. 19 -25. Der er ikke mere tilbage. Farvel